בעזרת השם ידברך ספר לקוטי תפילות, חלק שני, תפילה נ"ג, מיוסד על תורה ס' ולקוטי מוהו-אנטיניאנה. רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא יישאו עוד גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. רק יכירו וידעו כל עש וטבל האמת לאמיתו אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת חס ושלום, ולא בשביל שנאה שנא וקנאה וקנטור ושפיכות דמים חס ושלום. רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך תתברך על הנצח. ובכן תרחם עלינו ותיתן הגשם והמטה בעיתו ובזמנו, ולא תעצור השמיים מן המטה בכל עת שהעולם צריכין לו. ביגוי המקרא שכתוב, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם, ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ותשגיח ברחמיך הרבים, שיעלו כל העדים מן הארץ לטובה, שיהיו נעשים מן העדים תמיד גשמי ברכה ונדבה בעתם ובזמנם, ולא יתהפכו העדים לשפיכת דמים חס ושלום. ותוציא את האדמה מקללותיה שנתקללה בעוון אבותינו ובעווננו, ותהפוך כל הקללות לברכות. כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מאומה. ריבונו של עולם, רחם עלינו וברכנו בכל מעשי עדינו. ותן לנו פרנסתנו מאיתך בהרחבה גדולה, בקדושה ובטהרה. ותתן לנו כל מחסורנו וכל הצטרכותנו קודם שנצטרך להם. ותצילנו ותשמענו תמיד מחובות והלוואות, כי הם מטרידים ובלבלים את דעתנו מאוד. רחם עלי ועלינו מעתה, ועוזרנו ובושיענו בישועתך הנורא, לסלק כל החובות שאנו חייבים מכבר. והצילנו מעתה מחובות והלוואות, ולא נצטרך ללוות שום הלוואה מאחרים. רחם עלינו מלא רחמים, זן ומפרנס לכל, ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. ובכן תרחם עלי ותושיעני שאזכה להיות בכלל התלמידים ההגונים אצל הצדיקים האמיתיים. כי בהחמך ובחמלתך עזרתני הרבה לשמוע ולקבל כל כך תורה קדושה ונוראה ונשגבה מפי הצדיקים האמיתיים מימות אבותינו עד היום הזה. רחם עלי ועל כל ישראל ועוזרינו ואושיענו שנזכה על ידי התורה הקדושה להמשיך עלינו אל לכל המקומות אשר בהם. כי באהבתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל, אתה נותן רשות לצדיקים האמיתיים להמשיך אלוהותך לתוך מוחנו ושכלנו, ולתפוס ולאסור אותך אצלנו כביכול, בבחינת מלך אסור בריאתים, בבחינת עלית על המרום שבית השבי. אכן עלינו למען שמך ועוזרינו ואושיינו שיגמרו הצדיקים עמנו מה שהתחילו לעסוק בתיקוננו, ולגלות לנו אלוהותך זכנו לדבק מחשבותינו תמיד בתורתך הקדושה יומם ולילה, בקשר אמיץ וחזק ובדבקות נפלאה, באופן שיהיה נמשך ונתפס ללהותך לתוך מוחנו ושכלנו בקדושה ובטהרה גדולה, באמת באמונה, באמה ויראה ועטת וזיעה. ויקוים במקרא שכתוב, אחזתיו ולא ארפנו. תחמור אלי בחמלתך הגדולה, ועוזרנו ואושיינו להתמיד בתורתך הקדושה לשמה, ולהגות בה יומם ולילה. עד שנזכה בעצמנו לחדש חידושים רבים אמיתיים בתורתך הקדושה, על פי הדרכים שקיבלנו מאבותינו ורבותינו הצדיקים הקדושים האמיתיים, זכותם יגן עלינו. רחם עלינו למען שמך שנזכה לקשר מחשבותינו תמיד בתורתך הקדושה, ולחשוב ולעיין בה גדול לשמה. ולהתפלל לפניך הרבה שתאיר עינינו בתורתך ותפתח עיני שכלנו ודעתנו לטובה. עד שנזכה לחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה והנוראה והנשגבה מאוד מאוד. ונזכה על ידי כל החידושים שנחדש בתורתך להמשיך אלינו תמיד אל עודך לתוך מוחנו ושכלנו. וימלא כבודך את כל מוחנו ושכלנו ודעתנו ולבבינו ורמח איברנו ושסה וכל קומתנו. ואיים ברכבה לשכינת אלוהותך, ולא יצא עוד מן הקדושה חס ושלום אפילו כחוטא סערה, ולא אחשוב עוד שום מחשבת חוץ חס ושלום. רק תמיד דבוק בכלל בתורתך הקדושה, עד שאזכה להכניס גם באחרים ידיעת אמיתת אלוהותך, להודיע לבני אדם גבורותיך וכבוד הדר מלכותיך. שאזכה להמשיך אלוהותך לתוך מוחם ושכלם ולבבם, על ידי דברי התורה הקדושה שתזכני להשמיע באוזניהם ובלבביהם. ותפתח עינם ושכלם ולבבם, שירגישו נעימות התורה. ותתרימם נועם זיווך, עד שנזכה כולנו, עמך בית ישראל, להכיר אותך באמת מהרה. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. תודייני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, נעימות במנחה נצח. ושומרנו והצילנו תמיד מתלמידים שאינם הגונים, כי אתה ידעת כי בסוף אדם אנחנו, ואין איתנו יודע עד מה איך לזהה ולהישמר מהם. חוסה על כבוד התורה הקדושה שלא תגיע לתלמידים שאינם הגונים, שאינם ראויים לקבלה. ותחוס ותרחם עליהם, ותשיבם מהרה בתשובה שלמה לפניך, באופן שיוכלו ברחמיך לקבל אמיתת נעימות התורה הקדושה. ותגלה אמת בעולם. ולא יכוח להשקר, להסתיר ולהעלים מהאמת, חס ושלום. ושומרנו והצילנו, בהחמך כל ימינו לעולם, מעונש, תפיסה ובית האסורים, חס ושלום. שלא נבוא לעולם לתפיסה ובית האסורים. ותרחם על כל עמך בית ישראל, שכבר נתפסו בבית האסורים, שתמהר להוציאם משם בשלום ונחת, כי אתה יודע צערם ומכאובם ועוצם הרחמנות אשר עליהם. הוציאם מחושך וצלמוות ומסרותיהם תנתק. אדוני מתיר אסורים, אמור לאסורים צאו ולאשר בחושך יגאלו. ותן לנו פרנסה בהרחבה גדולה מאיתך, לחיים טובים ולשלום, באופן שנזכה להיות כרצונך הטוב באמת כל ימי חיינו לעולם. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ויהיו לרצוני מפי וגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך, הנני באמת ישעך. אדוני עוז דעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.